A zimom u dane one, ustavši otide Marija hitno u gorski kraj, u grad Judin, i uđe u dom Zaharin i pozdravio i savetu, a Kad je saveta, ču pozdrav Marijin za igra utrobi njezinjoj i jevi li saveta se ispuni duha svetoga i povika uz glasom i reče, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. I otkud meni ovo da dođe, mati gospoda mojega, meni? Jer gle, kada glas pozdrava Tvojega dođe u uši moje, Zaigra dijete od radosti u trobi mojoj. I blago onoj koja vjerova da se izvršiti,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 Što mi učini veličinu silni i sve to ime njegovom. I ostade Marija sa njom oko tri mjeseca. I vrati se domu svome. Teb je gospodin, sva teb je. U ime oce i sine i svetoga duha. Amen. Evo nas braće i sestre, u ovom svetom hramu pomago svjesni I mjesta gdje se nalazimo, pomalo svjesni i dara koga smo se udostojili, pomalo svjesni i vremena, pomalo svjesni vječnosti koja nam se u vremenu nudi, pomalo svjesni i toga šta je naša crkva, Po svjesni i toga šta su naši praznici i vrlo malo svjesni šta je to zapravo toliko važno danas u ovom prazniku koji je crvenim slovima zapisan bojom koja nikako evo da izblijedi A toliko toga je izbrijeđelo, toliko toga više ne postoji, a nekad je lijepo bilo, toliko toga je otišlo u duboki zaborav, a nekad se bez toga činilo se nije moglo živjeti. Toliko generacija, toliko ljudi, toliko ideja, Toliko planova, toliko života je izbrisano, toliko imena i događaja je izbrisano, a ovaj praznik i ovo ime ili ova imena crvenom bojom zapisana, bojom koja ne brijedi. a mi, vrlo malo svjesni, veličine događaja i pozadine duhovne. Mi, braći i sestre, malo iskrenemo od onih naših baza, od onih naših rezervata, gdje se sabiramo kao nesvjesni na praznik Vaskrsenja, na Vaskrsna Božić, onih okupljanja oko badnjega dana i drugih praznika ali vrlo malo njih mi malo li skrenemo sa te skale običaja i obreda mi više ne znamo ni kud smo krenuli ni za kim idemo samo li malo odstupimo od one površne pobožnosti od one površne vjere bolje reći Od onog dubokog sujevjerja i nevjerja, mi se gubimo u prostoru crkve, vrlo teško se snalazimo. A praznici, poput ovog, a veliki je među praznicima naše crkve, mi, braći i sestre, ili ništa ne znamo, ili to što znamo je pogrešno a pogu znanje i pogu istina je gora od potpunoga neznanja i od otvorene laži. Zato i ove godine ovaj praznik crvenom bojom, napisan bojom koja ne blijedi, nudi nam braću i sestre dubinu vjere, nudi nam silnu nadu, nudi nam mogućnost da nam srce ozdravi tako, Što će konačno početi da onoga koga može da voli svim svojim silama, a nikoga ne može da svim svojim silama do jedino njega, gospode i Boga našeg, Isusa Hrista. I zato je ovaj praznik. Velika mogućnost, veliki dar, braćo i sestre, velika se sila u njemu nudi i mnoga rešenja svih naših problema. Ne samo mog problema ili tvog, nego svih naših problema, doko je svih nas ljudi i ne samo ve generacije koja se zaprela u onim rastežima U onim igraonicama, nego svih generacija od dama, do onog zadnjeg čoveka koga utroba majke bude na svijet donijela. Ovaj praznik, ova djeva, nudi, braći i sestre, život vječni i spasenje svi u nas. A ovaj dan... I ovi trenuci, ovo njeno uvođenje u hram, predavanje svetini nad svetinjama, privođenje trosunčanom Bogu, važno je zbog toga što se svjetlost Božija nama otkrila kroz nju. A ovaj dan, ovaj praznik, predstavlja početak i prve korak koji su tvrđili i naše noge tevo te u ovim burnim tajfunskim vremenima možemo dostojimo da stabilno ako hoćemo ovdje uz ove tvrde temelje svetih hramova svetih za dušбина svetih oltara ovdje pored tog tvrdog stuba na koji je naslonjena časna trpeza Sa koje su se hranili naši uveri tvrdi preci koji se nisu vjere odricaovali, prijesu živote davali nego vjeru jer život bez prave pravoslavne vjere nije nikakav život. To je jedno umiranje, to je jedno mrtsvaranje, to je jedno raspadanje. Zato Ovaj praznik svima nama nudi tvrd temelj novoga života, zaista novoga. Ovaj praznik, braćo i sese, ne možemo da praznujemo sa praznicima ovoga svijeta. Ne samo ovaj, nego ni jedan praznik naše crkve mi ne možemo praznovati sa praznicima ovoga svijeta. To su dva svijeta, to su dva života. To je razlika nepremostljiva, to je svjetlost i tama. To je Bog, jedini čovekoljubac i đavo koji upravlja svijetom, koji čovjeka mrzi. Mrzi ga i onda kad se trudi da se čovjek dobro zabavlja. Mrzi ga i onda kad mu organizuje konforan život i dobar provod. i za svega toga stoji strašna mržnja prema čovjeku. I praznici crkve, oni nas, braće i sestre, odvajaju od ovoga svijeta. Ovaj praznik vredenja presvete bogorodice, ova sveštena litija, u koju smo se uključili, braće i sestre, bili mi toga svjesni ili ne, a bilo bi dobro da smo svjesni, ova litija sveštena, gdje smo u pratnji presvetoj djevi, Vodeći je zajedno sa njenim roditeljima u hram, u svetinju nad svetinjama, to je litija, braćo i sestre, koja siječe, sve one druge litije, sve one druge šetnje, sve one druge povorke, sve one druge i duge i preduge redove onih koji žive, hodaju, koračaju, trče, lete, rone, jedre ka grobu, ka smrti. Svi životi ka se sliju, jedna su povorka, povorka ka grobu, ka umiranju, ka propasti. Bez izuzetka. Evo i mi smo rođeni za raspadljivost. Evo vidimo već bovesti, evo vidimo već bore, evo vidimo već nam se I zubi kvare, vidimo da nam i kosa odpada, vidimo da nam se i tijelo i dušo razbolivaju, vidimo da mnogi umiru oko nas. A polako ćemo i mi da umremo, braćo i sestre. To je jedna litija, jedna opšta litija koja vodi u propasu smrt. Ima samo... Jedna litija ima samo jedna povorka koja ne hodi ka smrti, koja nije zaražena bovešću kojom je ljudski rod zaražen i koja hodi ne ka grobu nego ka carstvu nebeskom. I u toj uiti, braći i sestre, litiji višetni, sveštenoj, ima mjesta iza nas. Ne moramo, braćo i sese, da idemo u smrt, ne moramo da idemo u propast, ne mora to. Evo gospodi, majka Božja, nude nam na današnji dan i ovim praznikom mogućnost da idući za njima, prateći stope presvete bogorodice, gledajući gdje ono ulazi, odakve izlazi, slušajući razgovor nje i svetoga arhangela, koji joj bragovijesi da će začeti od duha svetoga i roditi ovoploćenog Boga, koji će od nje postati čovjek i svakom čovjeku, pa i nama večeras u njenom hramu sabranima, ponuditi božanski живот. Evo ti, kaže čovječe, evo ti od moga života. Uzmi, jedi i pij, da vječno živ budeš. I nama, braće i sestre, ovdje zamišljenima, ovdje rasijanima, zabrinutima, izgubljenima, evo majka Božja kroz crkvu pravoslavnu došla i donijeva nam svoga bogomladence. Rodila ga i ovdje u ovoj svetoj obitelji vječno nam Da, je vječno nudi, vječno jer je ono što se od nje rodilo vječno, jer je začeto od duha vječnoga, od duha svetoga, od duha oca nadnebestkog i bespočetnog. Ono što nam crkva nudi, braće i sestre, to je besmrtno. To smrt ne može da povrijedi, tome je grijeh ne može da pristupi. Toga se i sva njegova sila plaši. Zato ovim praznikom naša majka crkva želi da nas pomiluje, da nas ohrabri, ali baš da nas pomiluje i baš da nas ohrabri, da nas zdariva velikim darovima. Ne onako malo da nas obodri, ajde ne brini, bit bolje, ne braću i sestre. Ona hoće da nam da najbolje, hoće da nam da najvrednije, najsvetije i do te mjere da nas nahrani, da nam ne pada na pamet, da bilo koga drugog tražimo i bilo šta drugo, da nam postane jasno da dar koji u crkvi primamo jeste veliki dar, veliko darivanje i savršeni poklon, kako govorimo, u svetoj i božanstvenoj liturgiji. Veće od toga nema, braće i sestre, u svima svjetovima. Ono što možemo da primimo ovdje u ovom gradu gdje živimo, ali pod uslovom da praznujemo sa crkvom, a ne sa svijetom, ne možemo mi, braće i sestre, da volimo i Boga i džavoga. Ne možemo da služimo i Bogu i mamonu. Ne možemo da slavimo praznike presvete Bogorodice i praznike na koje nas ovaj svijet poziva. Ne možemo mi da pjevamo sve te pjesme crkvene, duhovne, blagodarne, slovoslovne i da pjevamo pjesme ovoga svijeta. Pune obmane, nečistote, laži i mržnje prema svemu svetom, sveštenom i istinitom. To mora da nam bude jasno, braćo i sese. To ne može da se miješa, a nas niko ne prisiljava, ali treba da znamo da zajedno to ne može da ide. Ili ćemo krenuti ovom litijom za presvetom bogorodicom, ili ćemo se odvojiti od te litije i pridružiti se onoj jednoj litiji, onoj povorci koja ka smrti hodi Koja u propast ide i u vječnu muku. Jer sve, braćo i sestre, sve što nije obasijano svjetlošću sina njenog i Boga našeg, sve je tama. Jer ta tama se uviva u ljudsku prirodu od izvora tame, od satane prokvetoga. I samo ona, i niko drugi, i ni jedna druga žena... Baš jedna začele od duha svetoga i dale nam novu mogućnost, novi temelj, novi život i novi korijen. Bez nje nama nema života, bez nje nema života nikome. To treba svi da znamo i jedni druge na to da podsjećamo i roditelji da podsjećaju i uče svoju djecu da njima života nema bez majke Bože. Da to što ih je majka rodila, rodila ih je na smrt, rodila ih je sa, sa bogašću, bogašni su rođeni, začeti su u grijehu, i majka i otac ne mogu da ih spasu od smrti. Umreće, raspašće se i griješiće, mnogo će da griješe, a majka Božija... I pro utrobe njene, sinjen i Bog njen, sin čovječi i sin Boži, Gospod Isus Hristos, jedini je kadar da nam da vječni život, da nas izbavi od smrti, od grijeha i od džavoga. Ovaj praznik ima smisao i zato je važan, Ne samo zbog toga što je Presveta Bogorodica ušla u hran, ne braće i sestre. Ona je ušla i mi se sjećamo ovog dana zbog posledica. Ne shvaljujemo i vavedenje Presvete Bogorodice zbog toga što su Joakim i Jana ispunili obećanje i eto odveli su je u svetinju i tu se film završava i mi se razilazimo onako mogu ukrepljeni pobožnim scenama pobožnim pjesmama pobožnim ambijentom hrama ne vraću se sve nego mi učestvujemo danas a posebno sutra na svetoj liturgiji u posvedicama s čudesnim posvedicama ovog uvođenja Bogorodice u hram jer ona će tamo biti vaspitana duhom svetim Ona će tamo biti pripremana da primi duha svetoga, da začne od njega. Da bi ono što se u njenoj utrobi začelo, rodilo, u vitlejemu, poraslo, postradalo zbog nas, umrlo zbog nas, vaskrslo zbog nas, vaznjelo se na nebesa zbog nas i u našoj prirodi i da bi duhom svetim uledajte kako su to posledice to je čita vrana s posledica, evo i ovo što mi večeras činimo jeste posledica vavedenja duhom svetim dakle da bi crkve pravoslavne bile ispunjene života vječnoga i da tog života ima za sve da se ne brinete vi koji ste ovdje Hoć ju sutra za Boga biti dovoljno života da se možda nije potrošilo, možda je ono pričešće od jutros bilo posvenje, možda smo dovatili dno Božih rezervoara i eto što je bilo života, bilo je što se popilo, popilo se, ko se osveštao, se zadnji svetitelji su postali sveti i gotovo. Nema više, pojeli smo, popili smo. Vi koji niste, možete slobodno da se okrenete, odajete svojim kućama i pucate sebi u glavu. Završeno je, nema više života. Nije tako, braći i sestre, nije tako, nego mi to ne znamo, mi to ne poštojemo. Mi smo do te mjere otupjeli pameću, mi smo do te mjere otvrdli srcima, da mi uopšte ne prepoznajemo, ne razumijemo zašto je crkva ovdje prisutna i šta ona nama zapravo nudi. I samo ona, bracu i sestri, auto možemo da kupimo i u ovoj onoj firmi, takođe i garderobu, možemo da se vozimo raznim aviokompanijama, možemo da jedemo hranu od ovih i onih proizvođača, Ali ono što nam crkva nudi, to ne može niko drugi. Zašto? Zato što je to nadnebesno, to je čudesno. To je Bogom darovano. I samo kroz presvetu bogorodicu. Bog se rodi, obraćuje se samo od nje. Od majke Bože. Nema ni jedne druge žene, niti će je biti. A ona kao majka... Ona se zaista kao majke odnosi prema nama. Znate li to, braćaj i sese? Presveta bogorodica. Ona nije rodila Boga i sad je ona bogorodica. Ona je rodila Boga i eto ona je jedina među ženama. Ona se sad ponosi pozdravom kojim je pozdravila je Lisaveta Duhom Svetim. Ona se ponosi pozdravom kojim je pozdravio Serafin Gavrilo. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša, ljudskih duša naših. Ona se ne gordi time, braći i sestre. Ona je majka, ona se i dan danas brine za spasenje svakog čovjeka, kao i nekao, nego neuporedivo više nego što se majka brine ...za svoja čeda, presveta Bogorodica, njoj je potrebno naše spasenje, nego mi pogudivlji, bijesni, neblagodarni, nepošteni, grubi, nismo zaboravili na nju. Ko više danas i razmišlja, ko pazi na Majku Božiju. ko gleda da je neuvrijedi, ko gleda da li će je ražalostiti ko gleda da li je dovoljno blagodari, ko danas pjeva, ko je danas slavi, ko danas poštuje njeno prisustvo i ona onu silinu života koja nam je iz nje došlo, iz nje se rodila, ova protila i nam crkve napunila, braću i sestre, do te mjere da ne možemo to nikako da potrošimo. A mi, bruka, I sramota mi se bavimo drugim stvarima. Mi imamo važnijega posla. Mi se bavimo ljudima, prolaznim, trošnim, obmanutim, bogesnima i, i ljudima i idejama zaboravili Majku Božiju. A ona ovdje, vidite, i sami, živa, prisutna. Evo njenih hramova. U crnoj gori toliko njenih hramova. Pa crna gora je Država Majke Božije, najsvetije što imamo, to je njeno. Danas, Ostroški manastir je tamo gdje su mošti našega svetoga Vasilija. To je храм hram, vavedenje presvete Bogorodice. I ovaj hram je posvećen vavedenju. I svi naši veliki hramovi, manastiri, posvećeni su njoj i mnoge crkve. I naš sveti Hilandar, sveštena lavra, posvećena je njoj u ovom trenutku, tamo se služi veliko praznično bdenije. Svi svetogorci i svih svetogorskih manastira sabrali su se došli zajedno sa bratijom i duhovnom djecom svetoga Save da pjevaju majci Božoj. I pjeva će li braće i sestre večeras? Puni 15 sati, čitavu noć himne, da se uznose na, nebes, maj, na nebesa i prinose majci Božija. Tako to Sveta Gora, tako to Svetogorci. A mi, mi smo zaboravili majku Božiju. A kako onda sinjen može da nam pomogne? Kako da brogoslovi, na koji način, kojim putem, kako izvan crkve da nam priđe? A kako u crkvi, ako ne preko presvete bogorodice? Bilo bi potpuno nenormalno i Bogu protivno da nam daje blagoslov, a da mi ne poštujemo onu koja nam je rodila blago, blagoslov. Koja nam je rodila blagoslovenoga i koji nas blagosilja kroz nju. To je bilo potpuno nenormalno, braći i sestra. Zato ovaj praznik. Crvenom bojom, ispisan bojom koja ne brijedi. Poziva sve nas, ali ozbiljno nas poziva, ovo je ozbiljom poziv crkve, braće i sestre. Nemojte da očekujete da će nas ona na neki drugi način pozivati. Ne. Ona nema drugi način. Ona ovako kako je uobičajeno, kako je bilo i ranije, kako je bilo i za vrijeme svetih apostola i svetih otaca, Praznicima poziva, neće crkva praviti nikakve koncerte, nikakve pozorišne predstave, nikakve sportske manifestacije, nikakve egzibicije. Neće crkve izlaziti braće i sestre iz njenih okvira, neće praviti nikakve parade, crkva ima svoje praznike. Crkva ima način kako praznuje, crkva ima i mjesto praznovanja, a mjesto praznovanja naših svetih praznika jeste hram, crkva, bogosluženje. Evo vidite večeras kako smo pjevali svete himne koje su nam sveti oci i duhovom svetim ostavili. Kako pratimo poredak od svetih otaca nam predan, I kojim načinom, kojim putem, kojim ritmom da slavimo presvetu Bogorodicu. A sve da klunišemo, kao i uvijek, svetom i božanstvenom liturgijom. Gdje se ovaj praznik, braćo i se projavljuje u sili. Kako? Tako što ćemo krv i tijelo onoga koji se u njenoj utrobi začeo, a silom i dejstvom duha svetoga, Сjutra u sveštonoj liturgiji imati pred sobom. Ona urazi u храм i mi ulazi u храм, brače i se. Ona ulazi u svetinju nad svetinjama Jerususalimskog храмa i mi urazi mu u svetinju nad svetinjama našipravvolavnih храмva, a svetije nad svetinjama su sveti i svešteni oltari. Ona ulazi tamo sa angelima razgovara. I mi ulazimo i sa angelima služimo, braći i sestre. Ona ulazi, ona ulazi i biva osvećena i mi ulazimo i bivamo osveštani u hramu gospodnjem. Ona začinje Boga i rađa ga, a mi njime koga ona rodila pričešćujemo se. Primamo njegovu silu. Primamo njegov život. I kroz njega, Duhom Svetim, sjedinjujemo se sa Otcem Nebeskim, ali sjedinjujemo se jedni sa drugima. Jer takva je ujedinjujuća sila Duha Svetoga. Ako se pričešćujemo, onda smo i bliži jedni drugima. I onda otkrivamo da je crkva zaista jedno tijelo, a mi udovi jedni drugima. Umolimo se svi braći i sese večeras i u produžetku ove službe da daduh sveti da poznamo veličinu tajne koliko je moguće, da poznamo velike i čudesne darove svetih nebesa i da promijenimo naše razmišljanje, da promijenimo naše životne stavove, da izmijenimo naše planove. Da izminimo možda i temelje našeg bića, jer ko zna na čemu mi zidamo dok ima vremena i da krenemo i mi ovom povorkom, da i mi pratimo presvetu djevu Bogorodicu i za njom da ulazimo u hramove naše zajedno sa njom i preko nje da primamo silu blagodati Božije da se osvećujemo, prosvećujemo. Obožujemo da postanemo jedno sa Bogom da bismo bili vječno živi i vječno blagosloveni, da grijeh i smrt i sila demonska koja potresa ovaj pali svijet koja mu kosti lomi, koja mu kosti mrvi, koja ga rastrže, kida na komade da ne smije da nam priđe jer će osjetiti u nama silu Duha Svetoga, silu Božiju. Daj Bože da tom silom budemo ogrnuti, tom silom nadahnuti, tom silom ujedinjeni, jedni sa drugima ujedinjeni sa Svetim ocima, ujedinjeni sa presvetom vladičicom našom Bogorodicom, a preko nje i sa Sinom njenim i Sinom Božijim, a preko Sina Božijeg, da dođemo i u jedinstvo sa nadnebeskim ocem našim, a sve ovdje u crkvi, našoj crkvi pravoslavnoj, koja nam to nudi i u kojoj to možemo, ako hoćemo, i danas i sutra da postignemo, da i naša imena, Budu napisane u knjizi vječnog života crvenim slovima koja ne brijede. Amin Bože, daj!